Baipatzen geroen bezala txingudi antiseksista mugimenduak bihar eh, ba, landetxan izanen den elgarreteratzean eh, parte hartzeko deialdia zabaldu du. Gauratu ezagun elgarreteratzea landetxako eh, eskolan, elatzeta eskolan izango dela, arratxaldeko saspiterdietan. Deialdi honen inguruan hitz egiteko, miren, lantx, dugu telefonaren beste muturrean. Arratxalde hon, miren? Arratxalde hon. Bueno, berriro ere eh, eraso sexista baten aurrean eh, aurkitzen gara, Eta ba, horrelakoetan, behin eta berriz errepikatu duzutena, ez, kalera ateratzea Eta, bueno, eraso seksistai hauei aurregitea garrantzitsua da, ez da? Bai, garrantzitsua da, eta, bueno, ezko goia izkatzeko da, baina... Momentuz da, orkitzan dugun bidea, bakarra hori kalera atratzeko eta ni pixka borroka atxiki bat egiteko badere. Ba, suposatik, kontezala azien hilabetetan gehi egiten ateratzen ari gara kalera, eta, bueno, ba, hau beste bat gehiago da, eta berriz dure, ba, kalera aterako gara bihar. Aipatzen genuen, txingudi antik seksista mugimendua, oda, bueno, bai mugimendu hori e, osatzen zuten elkarte eta mugimendu ez, e, ezberdinek, deitu zuten elgarreteratzea, saspiterdietan e, landeitzako elatze eta eskolan, ez da? Hori da, hori da, jali, abiarri zango da, hori baguk e, lehenko no, jazko bimila maikako azaren hogeita bostean ba sortutako pizkat ekimenetik abiatuta ez ba eragile ezoreinak juen metaondarribi mugitzenen eragile ezoreinak batera ba protokolo bat za zuten eta horretara dator ere biharko elkarretaratzea ba eraso badagoan aldiro emakume baten kontrako dasada dagoan aldiro ba kaleratzaren protokola uh -huh. Bantzeta erratiak bat egiten du deialdi horrekin eta gure entzule guztiak e, bonot deitzen ditugu. Elkarreteratze horretan parte hartzeko ba, guzti horrekin galditzen gara miren. Eskermila gurean izatagatik. Ba, ez du asko.